Államtitkár Vágyi Nagy Vilmos, sok szeretettel van itt köszöntve először a rádióban. Legyen szíves, adjon nekem egy rövid életrajzot, aztán belevágunk az EU-díjba. Jó reggelt kívánok! hogy említette Vágyi Nagy Vilmos, vagyok az Infokommunikációt Felelős Államtitkár. Nagyjából fél éve dolgozom ebben a pozícióban. Ezt megelőzően is a közigazgatásban tegyékeikettem. 1996 és 2010 között a VPO-ban dolgoztam informatikai területen voltam vezető. Családi állapot, gyerekek? Nős vagyok, három gyermekem van. Nagyon szépen köszönöm. És azt is köszönöm, hogy rendelkezésre áll, ha bárkinek kérdése lesz, bár én a mondó vagyok, hogy egyre várjunk addig, hogy legalább valamilyen részletig eljussunk, de ha kérdeznek kizárólag eu kapcsolatban, akkor 353-94-51 megszakítom a beszélgetést. Um, nézzük az előzményeket én csináltam magamnak egy itinert az szerint uh, haladnék uh, az hogy most hány országban van az út először is tisztázzuk azt hogy maga az EU díj mint forma az unió által egy megkövetelt dolog vagy nem megkövetelt dolog hiszen a magyarországi bevezetése meg sokáig húzódott és ezügyben a népség és katonaság hallott ilyet is meg olyat is azzal hogy út uh, az útdiat, mint költségvetési adott tervet szinte valamennyi Európai Uniós állam, illetve Unión kívüli állam alkalmazza, annak érdekében, hogy a közúthálózatát fenntarthassa, fejleszthesse, kormánytarthassa. Ebben a folyamatban a technika, a technológia fejlődésével. Jól szétválasztjuk a személygépkocsikat és a tergépkocsikat egy bizonyos tonna fölött? Én most generálisan beszélek az Uberről. Tehát ebben a folyamatban, a 90-es évek végén a technikai fejlődés eredményeképpen kialakult annak a lehetősége, hogy az útdíjat ne a hagyományos módon matricákkal, papíralapú nyilvántartásokkal, hanem elektronikus úton intézzék. Innentől lehet a retorikus útdi tevékenységről beszélni. Másik oldalról pedig az egyes országok felismerték azt, hogy különböző mértékben terveli a környezetet, illetve az úthálózatot az a gépjármű, ami mondjuk egy tonnás, másfél-két tonnás, négy vagy nyolc tonnás, attól függően, hogy milyen súlya és milyen úton van közlekedés. Igen, de arra kérdésen nem balanszolt hogy ez kötelező vagy sem? Ennek hogy Ennek köszönhető az, hogy különválasztották a személyatokra, és külön a teháratokra vonatkozó údészabályokat. Maga az údí szedése nem kötelező, se a klasszikus se az elektronikus értelemben. Se személygépkocsira, se a Nincs egy kötelezettség, hogy új kellene szedni, de nézzük meg Németországot, ott sem kell a személyatokra új fizetni, ugyanakkor a németeknél a terhelygépelművekre már fizetni kell ezt a terhet. Visszavendve az időben nagyjából tíz évet Magyarországon talán 2004 óta van napirenden a téma beleértve, hogy azt megelőzően ugye matricás rendszer sem volt 2004 után ugye matricási rendszer jött létre, és aztán 2007 júliusában kormányhatározat írta elő a bevezetését 2009. január 1 határidővel, ami nem jött létre. Ugyanakkor meglehetősen sok pénzt költött az akkori állami autópálya kezelő arra, hogy milyen módon lehetne bevezetni. Különböző alvó cégeket gondoltak felébreszteni annak idén erről Winkler Virág Andrással meglehetősen sokat beszélgettem miért halt honvába az az elképzelés vagy több elképzelés illetőleg akkor amikor ezt tavaly évvégén illetőleg idén bevezették akkor illetve dolgoztak rajta azok a tervek amelyek akkor készültek és itt most nem csak költséghatékonyságról van szó mennyire voltak használhatóak Arról hát nekem is csak feltételezéseim vannak, hogy miért haladt tovább ez az eredeti elképzelés. Azt lehet látni, hogy 2004 után számos olyan gondolat elképzelés volt, amely egy ilyen nagy rendszer megvalósításához, képítéséhez kapcsolódott, és valószínűleg, minden hasonló esetben az előző időszak kapcsán, itt is különböző lobby érdekek, lobby csoportok, tanulmányok, szintjén ment a csata, ment a vita, hogy milyen távolságra, milyen technológiával, milyen projekt valósuljon meg. Az akkori számítások szerint minimálisan 70 milliárd forint kellett volna ahhoz, hogy ez a projekt PPP konstrukcióban megvalósulhasson. Valószínűleg lehetett ennek a határidő mulasztásnak, vagy csúszásnak az, hogy nem sikerült technológiai megállapodást kötni a kormányzaton belül, illetve okolátett annak a csúszásnak maga az összeg is, ami az akkori számítások szerint is meghaladt a 70 milliárd forintot. Az iránt érdeklődöm, hogy ön egyébként pártbeágyozottságából adódóan önfidesztak, vagy sem, semmi közöm nincs hozzá, csak kérdezem. Uh, én személyesen nem vagyok pártoló. Uh, tehát, hogy a kormány elképzeléseiben mennyiben volt járatos, és ezt elsősorban azért kérdezem, mert nem uh, valamilyen Bulvár magazinnak dolgozom, hanem a következő Cetlim az arról szól, hogy 2012. február 21-én születette egy kormányhatározat, amely előírta a megtett utalarányos díszedési rendszer bevezetését 2013. július 1 és ez két apróságot, két apró dolgot előhív. Egyrészt az, hogy 2010. júniusá vagy júliusához képest másfél év telt el, mármint a kormányváltást követően, tehát nem azonnal vágtak ebbe bele, és akkor kérdezem, hogy ennek volt -e oka. A másik pedig az, hogy különös a múltra, ahol 20 éveken át nem történt semmi a február és a július között nagyjából mondjuk azt, hogy másfél év van tehát meglehetősen szigorú határidőt szabtak, az egy másik kérdés hogy aztán ezek a határidők másokból még szigorúbbakká váltak, de erről később beszélünk, mit tud ezekről az apróságokról? Hát meg nem voltak annyira apró 2010-ben szinte az összes államát kötött szerződés nagy projekt teljes külön került. Ez a felővizsgálat eltartott egy ideig, nagyjából 2011 nyarára sikerült minden dokumentumot, minden információt. Egy másodperc tűrőlem, ön ebbe a folyamatban mikor került bele időben? Én az UDI projekttel 2012. júliusra óta foglalkozom. Tehát azt megelőzően ön is más e, emlékezetével dolgozik, mert hogy akkor még ez közvetlenül önt nem érintette? Én közvetlenül csak nyár óta foglalkozom ezzel a projektet. Természetesen áttekintettem én is a dokumentáció jelentős részét. Részben azért, hogy informálódjak, részben azért, hogy megoldásokat találjon. Ugye a, a Fidesz-szó használatával élve, speciál 2013. július elsője, nem minden szempontból úgy, mint az alkotmány, de tényleg ránitba lett vésve, mert ez 2013. július elsőjén be lett vezetve, de én nem beszélek így. Ez, ezt bevezették, tehát ez egy olyan dátum, amihez tartotta magát a kormányzat. Így, igaz? Fontos volt? Uh, ugyanakkor azt kérdezem, hogy az előkészítés során mi volt az indoka annak, hogy imáron ez a rendszer nem kizárólag a gyorsforgalmi úthálózatra, hanem összesen mint egy hat és fél ezer kilométerre vonatkozott, ami lényegesen több a gyorsforgalmi úthálózatnál. Mi volt a bűvülés okba? Ja, alapvetően eztünk, az aki szennyez, aki használ elvalakkel ezt a fajta, díjat, illetve adót uh, kivetni részben azért, hogy a teljes úthálózaton utvál a van itt szállításokat bonyolítanak a foglalkozók, uh, érvényesítjük ezt az elvet részben azért, hogy a teljes úthálózatot tudjuk finanszírozni az a származó bevételekből. Ennek a 6500, ki tudja még pontosan hány kilométernek az összeállítása, az mi alapján történt, Ez kikészítette? Van egy közlekedési koordinációs központ nevű intézmény az államnak, akinek az egyik feladata. A közlekedéssel kapcsolatos szabályzási feladatok ellátása. Ők mérték fel teljes körülön az ország közútiaképrehozat alapján, meg azok az útszakaszok, ahol ilyen telgépjármi forgalom zajlik. Ők határozták meg azokat a megszeteket, amely alapján az UDI rendszer kialakításra került. Magyarország már csak ilyen, hogy alapvetően az UDI bevezetésére akkor figyelt fel a sajtó, Nem, mint hogyha előtte nem jelentek volna a meg megcikek, de azok meglehetősen szorványosak voltak, és akkor most nagyot ugrottunk idő amikor 8 pályázók közül 15-én a Jetronics Magyarország nyert. Az a Jetronics Magyarország, amely nagyjából egy hónappal később visszalépett, és erről a visszalépésről különböző tolányos megjegyzések láttak napvilágot, de én a Jetronics vezetőjét hosszan semmilyen tévé vagy rádió nem hallottam arról, hogy őt egyébként az alvállalkozók hogyan zsarolták meg olyan mértékben, hogy neki vissza kellett lépnie. Milyen mértékben fog tudni ön most erről tájékoztatni bennünket immáron több mint fél évvel az esemény után, kedves állapcitkár úr? Én azon nem hogy publikus azt mindenképpen ezt tudom foglalni euh, részben. Az általunk uh, nyert információk alapján, részben uh, a vállalkozó által elmondott információk alapján, de még mielőtt ezt megtenném, szeretném kiemelni, hogy az egész SZUDI rendszerrel kapcsolatosan uh, sajtó egyrészt folyamatosan botrányokról uh, beszél, beszél, miközben azt sokan elfelejtették, hogy volt egy uh, olyan hosszú, közel éves előkészítési időszak, amikor az elődemlített 70 milliárd forintos nagyságrendű forrásból nagyjából a mostanihoz képest fel akkor az útvonal. Szóval kívánt egy rendszerbe vezetni vagy informatikai rendszert. Ehhez képest viszonylag rövid rövid alatt sikerült teljesen újra tervezni, újra ezt a szakmai célt megvalósítani, hogy olyan közbeszerzési eljárást kielni tavaly nyár végén, amelynek keretében bárki Szabadon vehetett részt a tengerem. Hát ezt sokan elfelejtették, hogy nem voltak műszaki kizárók vagy műszaki paraméterek, amelyek akadályozták volna a, a, akár hazai, akár külföldi. Önnek biztos van kommunikációs szakember, aki segít, mert zseniálisan kerülte meg a kérdést. Én azt kérdezem, de akkor már más formában, hogy én ráadásul úgy tudom, mert ugye hosszan próbáltam készülni erre a beszélgetésre is, így aztán biztos nagyon unalmasnak fog sikeredni, elsősorban miattam, hogy a Jetronics olyan dolgokról számol, be, amivel kapcsolatban akár feljelentések is születhettek volna, és már bírósági szakban lehetne az a történet, amely nagyjából arra a filmre emlékeztet jelen pillanatban, hogy a vizsgálat nem is volt, ezért nem is kell mit elfelejteni. Szóval, ezzel indult a történet tavaly őszél, ami volt a közbeszerzési eljárás, ami azon, teljes metében nyílt volt, és szabászően lefajlott, eredménye is járt. A közbeszerzés nyertese lett a Gyertalux Magyarország Kft 2012 december közepén, és uh, eredményedetést követően uh, talán 7-8 nappal keresett bennünket azzal kapcsolatosan, hogy az alvállalkozóik közül többen bizonytalanságot jelezve nem köteleződtek emellettem. Nem, most ha nem beszél rossz néven, mi először beszélgettünk az életben, leszámítva ennek az előkészítését, de e, ilyen bizonytalanságot az ember néha érez rendezvuk előtt, de egy alvállalkozónak a bizonytalansága az mit jelent magyarul? Hát én azt mondom, amit szó szerint felinkeleztek. Ez azt jelentette, hogy az alvállalkozók... Uh, hát annyira elbizonyítalattak, hogy nyertek, hogy már nem is akartak nyerni, inkább szívesebben maradtak volna vesztesek? Számunkra is érthetetlen módon az alvállalkozók nem kötöttek szerződést az eredményedetést követően a nyertessel és egy olyan vita alakult ki közöttük, amit mi nehezen tudtunk követni, nem értettünk. Önök hivatalból nem is tehettek feljelentést az alapján, amit egyébként tudtak? Nem. Mint ahogy egyébként az egyes felek se tettek feljelentést? Vagy ha feljelentést tettek, ha elhalt valahol? Mi akkor nem tudtunk feljelentést tenni, hiszen az a szerződéskötési időszakon belül történő egyezkedési folyamat volt nyertes is. Azt értem, csak hogy ha valaki olyasmiről hall, ami egyébként azt írja elő, hogy valakinek fejlentést kell tenni. De ugye jól tudom, hogy ebből a történetből az égett a világán már semmi jogi relevanciájú történet nem maradt. Azért szeretnék időrendben menni, mert uh, időrendben az egyeztetések uh, végét követően januárban jelentette a Bicsőt hogy uh, nem vállalja és visszalép uh, ezen a szerződéstől. Majd ezt követően élva uh, a szerződéses lehetőségünkkel leértük azt a biztosítékot, amit az érintett cég befizetett, uh, illetve feljelentést tettünk a rendőrségen. Magyarul a Jetronix ezen még vesztett is jó korát? Igen, igen. Publikus, mennyit? Hát, én most pontosan nem amíg szemben. 5 forintot, 15 -t. Nem, nem, 10 milliós nagyságrendet. Több 10 milliós. Tehát a Jetronics hagyott 10 milliós nagyságrendet veszni, és közben semmilyen jogi lépés nem tett azokkal az alvállalkozóival kapcsolatban, akiket állítólag valaki titokzatosan megfenyegetett, és ezért azok visszaléptek, aminek következtében a fővállalkozó is impot esély vált. Mi természetesen feljelentést tettünk ezt követően a rendőrségen? A rendőrség több hónapos vizsgálat után lezárta az ügyelet bűncselekmény hiányában. Ettől függetlenül mi azt gondoljuk, hogy az a fajta piaci magatartás, piaci lobizás, ami az egész úti, úti körbe, a megelőző 5-6 évben, és részese lehetett annak, hogy ez a szerződés nem jött létre. Sok cég annak érdekében, hogy a saját technológiai, a saját megoldással kerüljön elfogadásra, amivel önmagában semmi gond nincsen. Mindaddig, amíg ez nem vezet oda, hogy az államá, vagy teljesen nyílt pályázat keretében kiért lebonyolított eljárás is elbúkik azért, mert piaci e, háttéralkók vagy akadályok következtében ezt, ezt a szerződést a megtartam. Magamat is ideértve, ugye én azt jól tudom államtitkáról, hogy az investigatív újságírás ezügyben hosszú dolgozatokat nem tett le. Így van. Lépjünk tovább ki, és milyen körülmények között döntött arról, ami Magyarországon szokatlan vagy nem szokatlan, megfelelő rész aláhúzandó, de hihetetlen praktikusnak mutatkozott utólag, mely szerint egészen más eljárási módozatban történjék ennek az eu D-nak a bevezetése, amely egyébként lehetővé teszi a július 1-i bevezetés, mert ugye január közepén némileg inogni látszott ennek a határidőnek a betartása. Igen. Ugye ezután a pillanat után uh, fölmerült bennünk uh, sok minden, többek között az is, hogy uh, ez a 2013-as költségvetésben betervezett jelentős nagyságrendű uh, bevételt termelő szolgáltatás volt. Ennek a mértéke? Uh -huh. uh, ez 75 milliárd forintot jelentett uh, a második félzatkozásában. Uh -huh. Tehát felmerült bennünk az is, hogy uh, Esetlegesen nem az volt a cél, hogy eh, alapig eh, bármilyen formában eh, bizonytalanságot okozzanak számunkra. Eh, megvizsgál az ügy eh, minden részvitelemét eh, úgy döntött a kormány, hogy eh, soron kívül azonnali 2018-as eljárásban folytatja tovább ezt a beszerzést. Én nagyon sok mindent tudok, már tudom mi az a D-209, de mi ez az ön által említett 218-as gyorsított eljárás? as eh, Kormányatázat szerinti eljárás azt jelenti, hogy nemzetbiztonsági okokból lehet úgynevezett zárt eljárásokat lebonyolítani. Aki ismeri ezt a jogszabályt, az ennek minden részletével tisztában van. Van egy minősített szájtói lista, és a minősített szájtói listán lévő cégek közül választva ott szereplő cégeket meghívva lehet egy közbeszerzésejárást lebonyolítani. Ezt valamennyi Európai Ország, sőt az Egyesült Államok is alkalmaz. Ezt a hazai sajtó kifogásolt az Unió tudtommal nem. A hazai sajtó elsősorban korábbi tapasztalatok alapján, vagy nem korábbi tapasztalatok alapján, megfelelőrészt aláhúzandó, valami suskust, valami sötét dolgot sejtett a 2018 mögött. Ezzel képzelhet, hogy ugyanakhoz szeretné figyelmet arra, hogy Addig, amíg az előző ciklusban szinte nem második beszerzés, ezen eljárás rendszerint szerint zajlott, amit akkor még szerint nagyon háromosnak neveztek. Uh, ahhoz képest uh, már talán ez volt az első ilyen uh, eljárás, és ennek is megvoltak az okai, hiszen hatalmas uh, pénz, hatalmas uh, szerződés, illetve nagyon fontos állami szaladat ellátása függött attól, hogy ezt az eljárás sikerül eredményesen lebonyolítani, vagy sem. Maga a kormányzat változatlan ugyanazt mondta 2013. januárjában, mint korábban, A erre mennyi pénz szán, függetlenül attól, hogy egyébként az ár ebben a formában csökkenthető-e vagy sem. Ezt ugye jól mondom, államtitkár úr. Igen. Azt kérdezem, hogy az publikus-e, különös tekintettel az árt eljárása, és én nem szeretném, hogyha az velem folytatott beszélgetés után kéne önnek lemondani nem önként, hogy a jelentkezők között volt-e olyan, aki korábban is jelentkezett, vagy ez nem megmondható? Voltad is, igen. Uh, az, hogy milyen volt az ajánlat, azt gondolom, hogy összegszerűségét tekintve itt és most nem elmondható. Én azt gondolom, hogy ez elmondható. Uh, hiszen megjelent uh, maga a régösszeg. Ez nettó 19,9 milliárd forint volt. Tehát lényegesen alacsonyabb. Mennyi volt a Jetronics, Azt Valami 30 milliárd környékén volt, ha jól emlékszem? 36. Most ez hirtelen ebben a 2018-ban hogyan lett a fele? Ez így annak köszönhető, hogy uh, egyszerűsítettünk, változtattunk a kiíráson, illetve bizonyos... De azok a feladatok, amelyeket el kellett látni, azok ugyanazok maradtak? Igen, tehát ugyanazokat a feladatokat kell. De hogyan lehet úgy egyszerűsíteni, hogy 19 milliárdot lehessen nyerni, mert akkor én is egyszerűsítenék az életemen? Nem volt egyszerű. Részben azért lett olcsóbb ez a rész a fejlesztésnek, mert több modult maga az fejlesztett ki. Ezen a összegen kívül maga az állam is közvetlenül használt forrásokat két nagy modul kifejlesztésére. Ennek következtében a teljes bekerülési költségért nem magasabb volt, mint ez a 19,9 milliárdos. Maga az állam is meglepődött azon egyébként, hogy ezzel a módszerrel mennyit nyert? Maga az állam gyors helyszámúás alapján legalább egy 15-20%-ot nyert. Azt kérdezem, mert később erről még lesz szó, hogy ugyanakkor a fenntartási összegek, mintha emelkedtek volna, és ott ott valami elveszett, ami a vámon nyerve lett. Nem nem, nem, nem, nem, nem, ez, ez Rendben van, van akkor, akkor innen folytatjuk, mert 8 óra volt másfél perccel, és nem akarom megbántani a híreket. Jövidesen jelentkezem. Há, nem, köszönöm Én is köszönöm. Mi? most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. Akkor folytatódik a beszélgetés, vagy nagy villamossal, köszönöm. Uh, tehát még ott vagyunk 2013 elején. Uh, mikor, győz, uh, mikor, itt hogyan megy a győztes kihirdetése, vagy mikor történt ez? Ez 2013-ban történt. Az eljárás végén. Amikor a győztes győzött, akkor azon kívül, hogy lett egy papírja arról, hogy győzött, ő a fejlesztésben még nem tartott sehol? Hát a fejlesztést azt követően tudták kezdeni, hogy. Magyarul, hogy ennek a megvalósításához gyakorlatilag hetek kellettek, nem hónapok és évek. Nagyjából két és fél három hónapja volt a nyertesnek arra, hogy megvalósítsa a fejlesztést. Amivel egyébként tisztában kellett lennie. Így van, tisztában voltam Magyarul mindaz az idő, ami eltelt, azt valójában se én, se más laikust nem tudta reálisan értékelni. Jó, hát nagyon sok idő el, ezért nem szent a szállítésre fordítható időt. Ugye ez a rendszer megkülönböztető útdíj szedőt, egyetemes útdíj szolgáltató, díjjelenlőzőt és felügyeleti szervetet, csak azért mondom, hogy minél szélesebb legyen az ismeret, de ahhoz, hogy eljushatsunk oda, hogy az utolsó tíz percben akár kérdezhessenek is magát, az úthasználati jogosultságot, illetve annak a megszerzését, ez a rendszer kétféle módon tette lehetővé, az egyik a viszonylati egy volt, a másik pedig a fedélzeti egység. Erről valamit mondanál? Ja, Európában alapvetően háromféle technológia mellett szednek húdiat. Az egyik a videókameras rendszer, ami Magyarországon is működött, illetve a esetében most is működik. A másik az úgynevezett DSRC technológia, ahol egy kapu mellett elhaladva egy apró kis jeladon keresztül történik az ellenőrzés. A harmadik pedig a fedélzeti egységen az úgynevezett OBUN keresztül történő díjfizetés, illetve díjszámítás. Mi magyarok azt az utat választottuk, hogy bármilyen technológia jöhet, a nyertes vállalkozó, vagy van műszaki-technikai megoldást. Egy vagy több volt egyébként a kivitelező? Tehát aki, aki nyert? Az egy volt, vagy többen volt? Ki? Egy szék nyert, akik voltak alvállalkozók. Mm, igen? Tehát volt alvállalkozója is a nyertesnek. Az alvállalkozó is egyébként a 218-a alá esik? Így van, igen. Figyelek. És uh, egy olyan technológiai újtást ajánlott ez a vállalat, amelynek keretében lehetőség volt arra, hogy úgynevezett viszonylati jegyet is bevezessünk, használjunk, ami azt jelentette, hogy egy útvonal tervezővel megtervezett útra, ami akár egy kioszkon pulton, akár egy internetes felületen keresztül érhető előre megtervezett útszakaszra, előre történő fizetésén keresztül történik meg az út. De ez úgy történik, hogy az illető az beérkezik az országba, és egy bizonyos ponton akkor teszi meg? Vagy ez még az utazása előtt megtörténik? Az utazás előtt is megtörténik. egyetlen egy feltétele van a regisztráció. Tehát egyszer regisztrálni kell magát. Az údíjfizetőnek onnantól kezdve interneten keresztül a teljes ügyintéztető tudja intézni sok nyelven, tehát nem csak magyarul, angolul, németül, hanem a környező országok, illetve az itt tranzitáló kamionok, kamionosok nyelvén is ezek a szolgáltatások elérhetőek. Van érdemi különbség a kettő között, miközben a fedélzeti egység korszerűbbnek tűnik? Alapvető különbség van, hiszen itt egy előre lezajlott fizetésről és útvonaltervezésről van szó. Még a fedélzeti egység esetében a díjfizetés utólagos elszámolással történik. Itt bevallási közönműködőkön keresztül fizetik ki a kamionosok, szálltmányozási cégek az kapcsolódó kapcsolódik. Tehát az egyik előre fizet a másik utólag? Igen. Jól tudom el az, hogy a második rendszer, tehát az úgynevezett fedélzeti egységes rendszer olyan mértékben sikerült korszerűre, hogy míg általában a más országokban beszerezhető fedélzeti egység csak abban az országban tud dolgozni, addig ez a fedélzeti egység más ország rendszerével is kompatibilis, függetlenül attól, hogy az ország egyébként elfogadja-e vagy sem. Ez így van. Van egy európai irányelv, és akkor itt térnék vissza egy korábbi kérdésére, az úgynevezett ETS irányelv, hogy meghatározza azt, hogy egy uh, tagállamban uh, elektronikus úti szedési rendszer képítése kapcsán, amennyiben ilyen fedezeti egységet használnak, milyen műszaki feltételeknek kell megfelelni. Jelenleg Magyarország az egyetlen tagállam az Unióban, aki ezeknek a feltételeknek megfelel. Uh, sikerült olyan követelményrendszert szemben felállítani, aminek egyesre csak mi felelünk meg, de sem az osztrák, sem a német, sem a szlovák rendszer nem tudja ezt. A tagállamok többségében pedig egyelőre ilyen fejlettségi úti rendszer nem működik. Ugye ez a rendszer, ami így létrejött, ez számtalan egységet tartalmaz, és az a kérdés, hogy ezek az egységek egymással kompatibilisek-e, illetve hogyan lettek kiválasztva annak érdekében, hogy csak olyan utakat használhassanak a kamionosok, amelyek erre vannak kijelölve, egyfelől, másfelől pedig, hogy ne legyen bonyolult a rendszer, és ne kelljen nekik eltévedni. A közlekedési koordinációs központ által meghatározott úti szakaszok, eh, akikből összesen 2075 darab van eh, területére, utcának eh, beszélünk. Ezek az útszakaszok egy hosszú felmérést, hosszú értékelést, elemzést követően kerültek kiválasztásra. Az autópályák, az egyes számú, döntenő kettes számú főutak, illetve eseténként a háromos számú utak, ahol nagymértékű tranzitforgalom található. Ezeket a különböző forgalom elemzések alapján választotta ki a kkk Ezekből A között kezelő? 500 az a közlekedési koordinációs központ. Igen, bocsánat. A áll össze ez a 6513 km, amelyen jelenleg ezt az útdíszedési szolgáltatást Van-e különbség annak függvényében, hogy milyen típusú utat választ a kamionos? De természetesen igen. A dítétenek autópálya 1-es, 2-es, számú főút vonatkozásában fogozatosan csökkennek, A dítétenek befolyásolja a környezetvédelmi besorolás, illetve a jármű tengely száma egyaránt. A fedélzeti egység egyszer bekerül az autóba, és onnan soha többet nem kerül ki, beleértve, hogyha onnan ki nem tépik ami abban azt a következtetést vonja le, hogy az illető visszatér, és akkor ugyanígy üzemeltetheti, amikor használja az utat, akkor ebben a fedélzeti egység ára is benne szerepel. Bocsát, ezt nem értettem. Tehát, Tehát amikor a fedélzeti egységhez hozzájut a kamion, abban az esetben azt megveszi örökre, és az benne marad a gépkocsiban. Így van benne a gépkocsiban, de a fedélzeti egységnek a díjára, az a bevallási közműködőn keresztül, erő kiszabásra, tehát ahhoz az államnak nincs köze, ilyen értelemben. Ami egyébként problémát jelent a kamionosok számára, hiszen hogyha valaki rendszeresen jár Németországba, Ausztriába, Szlovákiaba és mondjuk Magyarországon, akkor neki korábban minden országra külön ilyen feltérjegységet kellett, fedélyzetértséget kellett használni, alkalmazni, amiénk az első, ami előre megszalál az ottani. De el is fogadják, vagy nem fogadják? Egyőről nem használják ezek, az országok nem azért, mert nem lenne az eszköz alkalmasára célra, nem felelnek meg az értés irányát. Ami azt jelenti, hogy egy autóban egyébként létezhet, hogy több fedélzeti egység is van annak függvényében, hogy hány országban közlekedik. Így van. Értened, ez saját sajátságos jelenség. Két apró kérdés, és aztán csak biztatnám önöket, hogy itt a vissza nem térő alkalom, hogy kérdezzenek, mert korábban ugye számtalan telefon érkezett. Ez a két apróság, és akkor egymás mellé raknám. Ugye volt ennek a bevezetését követően egy olyan történet, ahol született is feljelentés, de annak az eredményéről nem lehet nagyon hallani, mert mindjárt a bevezetését követően néhány órára összeomlott a rendszer, ettől meglehetősen hangos volt a sajtó, és ezt nem is tagadta e, maga az állami autópálya kezelő, hogy valamiféle hekkertámadás, vagy nem tudom miért érte, aminek a bíben szinte szintén meglehetősen homályba vész. A másik pedig az, hogy nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy salgó kellett elmenniük ahhoz, hogy Sopronba eljussanak, és hogy ez mekkora baromság, akkor egyébként az ember tényleg nem tudott mit mondani, nem nagyon erős volt erős az állami kommunikáció, tehát végül is ezt, a díjrend, ezt az EU-díjelrendszet egész fantasztikusan vezették be, mert amikor égett a ház, akkor senki nem beszélt erről, de az ház az úgy tűnik, hogy nagyon rövid ideig éget, tehát biztos, hogy nem égett le teljesen, ezt követően pedig az állam nem volt nagyon büszke arra, hogy ezt bevezette, tehát nem verte a mellét, az ellenzéki sajtó pedig nem nagyon tudott, mit kezdeni a dologgal, mert hogy nem nagyon talált rajta fogást. Erre a két kérdésre majd legyen szíves válaszolni, de most befutott az első telefonáló, hát ha ezzel kapcsolatban kérdez. Egyben azt is szeretném majd, hogyha feltülöm itt a pótmértet, hogy hallják egymást. Halló! Mindezben Feredi Péter vagyok a Fuharazó Vállapozók Országos Szövetségének a főtitkár és a Egy másodpercse várjon, államtitkár úr hallja ön? Nem, igen. Igen, figyelek. Oké, okay, rendben van, csak fontoskodtam, mert az nem lett volna jó, ha elmondja a szövegét, és az államtitkár nem hallgatja. De most kikapcsolom magam. Figyelünk! Haló. Ó, Főtitkár? Figyelem! Főtitkár úr itt van? Igen, most már hallom önöket. Én is hallok, és várom a kérdés. Küzd a Vagy mi zajlik most? Üdvözlöm. A következő elhangzott a előző egy-néhány percben, hogy utólagos fizetési lehetőség is szerepel. És én úgy gondolom, hogy a jogszabály ezt lehetővé teszi, de ezt ma a valóságban nem alkalmazzák. A kérdésem az, hogy egyik, hogy mikor válik valóságosan lehetővé az utólagos fizetés. A másik, hogy a tengely szám... Egy másodperce várjuk, maradjunk az elsőnél. Hadd kérdezzek valamit, ez egyébként technológiailag nem működik, vagy miért nem működik? A kérdés hozzám... Igen, igen, önhöz. ...jelenti, hogy ma a valóságban ez senkinek nincs ismereteim szerint megengedve, Szóval, hogy a jogszabály megengedi, de a gyakorlatban ez mégsem megengedett? Azt ah, Jó, államtitkár úr. Most, a mondat végén nem hallottam, a Szeradi úr mondat utolsó részét. Akkor maradjunk abban, amit előzőleg mondott, mert akkor végelet. Oké, okay. okay, tehát... Uh... A díjfizetést egyetemi jogszabály alapján kell megtenni. Maga a technológia műszaki lehetőséget, természetesen megvan erre a lehetőségre. Én azt gondolom, hogy Feledi úr, mint érdekvédelmi szervezet képviselővezető, minden lehetőséget megkaphat arra, hogy ezt az igényét jelezze, akár a minisztérium felé, akár más formában a Nemzetgazdasági felé, és hogy ezt megteszi ezen a az észrevételével, azonnal foglalkozni fog. Most másodpercet hogy hogyha az, amit a Feledi úr mond, akkor ez a rendszer, ez miért nem működik? Bon személyes találkozó keretében ölne rám titkár úrnál, nem csak én, hanem az egy szakmai érdeklő kicserekevezetője együttesen tettük meg, és személyesen tud írásba. Ugyanakkor egyelőre csak kitérő válaszokat kaptunk a bevezetést illetően. Ha erre választok, utána a második. Oké, rendben van. Figyelek. Így értettem és hallottam. Ekkor én csak azt tudom mondani, hogy államtitkár kollégámat a amely fogom keresni, és én is érdeklődik szóknál. Mert hogy egyébként ami elhangzott, az tényleg így van? Eztetésöken tehát. egy másodperc Államtitkár úr, amit a panaszként vagy kifogásként meg lehet fogalmazva az igaz? Hát maga az fizetés az nyilván nagyon nagy terhet jelent valamennyi utóligazdakó számára, de nem azért vezetettük ezt a Én ezt értem, de az a kérdés, hogy az utólagos fizetést, hogyha lehetővé teszi a jogszabály, akkor ma gyakorlatban miért nem lehet élni vele? Meg is pontosan meg kell néznem, hogy ez konkrétan milyen technikai problémákat jelenthet akár a fogallozóknak, akár a mi oldalunkon, hogy ez az utolagos fizetés valóban elszámolás legyen, ami számukra is kedvező lehet. Ahogy említett a Feledi úr, a Völner állam titkár úra egyeztetek erre a kérdésre, mivel nem ismerem ennek a részleteit, én nem venném a bátorságot, hogy az ügyben ígérkezik életet uh, megengedik, ígérkezik uh, mindenképpen azt javaslom, hogy uh, egyeztessük el a kérdésről és azt követően fog tudni válaszolni rá. Figyelek, Főtét, úr. Igen, mondanám, hogy ezt teszek szükségessé az EU-t díj hitelvezésnek a létrejöttét, hiszen első pillanattól kezdve csak az utólagos fizetést engedték meg, és utána az előzetes felterületesen megendő fény rendelkezésre, ezért vált szükségessé a hitel igények. Ennek a hitelnek mi a mértéke, tehát milyen kamattal működik ez? Nem tudom, most engem kérdezni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Semmiképpen semmit tudom, ha ő még nem fuvarozó vagy ha igen, akkor nem a kaminos tevékenységéről közismert. Főtitkár úr, ez a, ez a hitel, ez milyen rendszer között működik? Vagyok vállalkozó. Tessék? 231 éve vagyok vállalkozó ebbe de de a szasználma. De nem válaszolt a kérdésem, nem azt kérdeztem, hogy hány éve vállalkozó, azt kérdeztem, hogy hogy működik ez a hitel? A hitel úgy működik, ugye hogy gyakorlatilag egy hónapja a kavosznál lehet ezt igényelni, és akinek jóvá hagyja a hitel megkaphatja a járművenkénti 1 forintot. Ez állami kamattámogatással létre, illetve állami garanciával, Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És ahogy ezt annak idején mondták volna, ez a rendszer sohasem jött volna létre, hogyha működhetett volna az a rendszer, amit egyébként a jogszabály lehetővé tett, hogy utólag lehessen fizetni. Ez van. Hát államtitkár, hogyha ez korrekt és ön se vitatja, akkor akár itt a Kejfejáncsi keretein belül, egy 30 napos határidővel számolva, ami persze kísérleti műsor és utolsó adás esetén nehezen értelmezhető, de még inkább a, a, a, a szövetség felé azért valószínűleg ezt mégiscsak meg kéne válaszolni. Én nem vettem részt ezeken a tárgyalásokat, ezért mondtam, hogy mindenképpen utána fogok nézni. Azt tudom, hogy szeretném elmondani, hogy ennek a konstrukciónak a kamata lényegesen kedvező, mint bármilyen más piaci hit. Jó, de ez nem vitatja el azt, hogyha egy jogszabály valamit lehetővé tesz, akkor az működjön. Azért, nem vettem részt ezen az értekezleten. Ezt tökéletesen értem. Még virtuális módon se szerettem volna semmilyen szankciót alkalmazni önnel szemben. Kérdéssel is mindegyik. Ötelhetek-e még egy kérdés. Na, ne már csak azért is, mert azon a szinten, ahol önfogalmaz kérdéseket, azon a szinten én nem vagyok tájékozva. Azt figyelek. Mondanám. A rendszer úgy működik, hogy vannak ezek az obukból olyanok, amelyek fixek, és vannak olyanok, amelyek minden tengelyszám állítható. Az állami autópálya kezelőnél vannak olyan obuk, amik működtethetők tengelyszám állítással, ugyanakkor a fedélzeti egységeket egyöntetően, vagy majdnem egyöntetően azt mondják, hogy bár az ő készülékik, ezt tudja, hogy az állami autópálya kezelő ezt ma nem engedi meg nekik. Miért? Egy másodperc, mert, várjam, mert ugye nem mindenki fuvarozó a hallgatóim közül, ez a differencia ennek milyen relevanciája van a díjhizetés illetően? Rendkívül nagy, hiszen eltérő tengelyszám esetén eltérő a fizetéstelezettség útszakaszon. Uh -huh. uh -huh. És mondanék egy példát, hogy miért van erre szükség. Adott esetben egy autómentésnél az autómentő megérkezik a maga két tengelyével a helyszínre, és amikor távozik, akkor három vagy négy tengelyes, uh -huh. ennek megfelelően többet kell fizetni, ennél szemléltetőbbet. Már csak egyet mondanék, hogy akkor, amikor egy kamionnál a nyerges vontató együtt megy a félpótkocsival, másodia, minthogyha csak maga a nyerges vontató közlekedik. Tökéletesen értem. Mi a válasz? Erre is csak azt tudom mondani, mint az állap, hogy mindenképpen megvizsgálom. Most hallok ezt el a kérésről, igényről, ha megnézzük, hogy mit lehet tenni az ügyben. Ami azt jelenti egyébként az állami autópályak kezelőhöz, ha befut ilyen panasz, és ő erre nem ad választ, akkor ezzel kapcsolatban ki az a felügyeleti szerv, akihez egyébként a főtitkár úr fordulhatna, mert ugye a Kejfejancsi nagyon jó, hogy van, de mégse egy felügyeleti szerv, mondván, hogy a válasz nem nagyon születik meg. Minisztérium. Értem tehát ön? Nem én személy szerint. Ha nem, hanem az a, az a cég, ami egy között önt is alkalmazza, mint államtitkár. Maga a minisztérium, van. Igen. A Szeretési Minisztérium. Milyen választ kapott főtitkár úr arra a felvetésre, amit egyébként az államtitkár úr is ért? A válaszunk ebben az utóbbi esetben az volt, hogy róba üzem van, és ezért vannak készülékek, amelyeket testvizelmódba hagynak működni. Ez egy cég. Amely szerint kivételezett helyzetben vannak többihez képest, a többi esetében hivatalosan ez nem működött. Mikor tették ezt a bejelentést? Ó, hát ha jól emlékszem, akkor talán szeptemberben, másodszor először még valamikor, júliusban, amikor a rendszer elindult. Köszönöm a harmadik kérdés, azt hiszem. Én... Én... Hát, hogy szeptembertől működni, főtt hát most október közepén van a rendszer, még nem működik. Bizakodjunk abban, hogy az ön felvetése abban az irányba hat, hogy ez változzék. Viszont most én kérdezem azt, amire aztán, de ha további kérdése van, én nem fogok ellenállni. Hogy az a, nem, mert azt hiszem, hogy raboltam az időt. rabolta az időt, különös arra, hogy ön összefoglaló olyan problémák halmas tud felvetni, amit lehet, hogy egyes telefonálok nem biztos, én pedig biztos, hogy nem. A kérdés az, hogy azok az általános panaszok, nem mintha, tehát azok a konkrét panaszok, amelyekkel elöntötte a sajtót, a, a fuvarozó testület, és amivel kapcsolatban mindenki okos volt, mert Magyarország ilyen, hogy maguk az tervezők azok teljesen blőd adatokkal álltak elő, az rövid ideig volt csak ilyen, és az megszűnt, illetve azon a két kérdésen kívül, amit most feltett, harmadik vagy negyedik kérdése egyébként itt műsoron belül nem lenne az államtitkár úrhoz. Én úgy gondolom, hogy az államtitkár nem terhelnék, hisz menet közben kiderült, hogy ez nem az ő hanem más tehát nem tenném ki magam annak, hogy utána kelljen néznie még. Szerintem bizakodhatunk. Elmondanám, hogy ezek a problémák, amelyeket a július 8-i, azt akkor volt a sajtótájékoztatója három meghatározó szakmai érdeklépviseletnek, ezek közül az egyik volt a fúhoz. Mai napig igaz, hogy elszámolási problémák vannak, túlszámlázások vannak, ez a 2070 körüli Autópálya, bocsánat, útszakasznak a, a módosítása e még nem történt. Nem egyébként erről is szó volt, hogy ezekben van. Van, hiszen egyeztettünk róla. De arról is volt, hogy ennek az útszakasznak a száma megváltozik, vagy a jellege? Igen, igen, igen, hát ezt kértük konkrét példákkal. Ugye, hogy ne fordulhasson az elő, hogy elkezdődik egy szakaszonon, 300 méterre nyílik egy járkapu, onnan bemennek egy városba, oda-vissza egy nap 14 miközben egy teljes 14 km szakasz számláznak, pontosabban szedik le az előre az pénzt ugye a számlákról. A túlszámlázás mint olyan mennyire tekinthető általánosnak? Én rendszeresen küldöm az ilyen típusú írásos észrevételeket, az állami autópálya kezelő panasz irodájának. A korábbihoz képest azt mindenképp pozitívan kell értékelni, hogy ezek után a bejelentések után megtörténik a korrekció és a visszatérítés. Mennyi időn belül? Hú. Általában 8-10 napot biztos, hogy igénybe Milyen vastag az az aktahalmaz, amely egyébként azokat a papírokat tartalmazza, amelyek azt igénylik, hogy ilyen visszatérítésre sor kerüljön? Én csak a sajátunkat tudom mondani, de olyan 40 centi körül már biztosan, és ez mindig egy lapnak tekintse, és az annyiból telődik össze, össze. Én arra kérem, hogy kivételesen ne köszönjön el, én biztos, hogy nem fogom kikapcsolni, arra kérem az államtitkárat, hogy erre a legyen szíves, akkor érdemben reagálni, amennyiben módjában áll. Sok minden elhangzott fel a felelős szájából. Azzal kezdeném, hogy a érdekvédelmi szervezetekkel folyamatos és szerintem jó az együttműködés. Egyrészt jegerőségben várjuk a véleményüket, másrészt ezeket fel is dolgozzuk. Amit elmondott, hogy több száz észrevétel érkezett az útvonaltervezőre kapcsolatosan, ezek alapvetően még júliusban érkező észrevételek voltak, ami nem zárják ki azt a Jó, De maguknak az útdi szakaszoknak az átminősítése, illetőleg az, hogy egy rövidebb szakasz az ne legyen azon és egy nagyobb szakasztal, ez mennyire jogos felvétel, vagy feltétel? Mi tartjuk ezeket a felvetéseket, és velük egyetértésben zajlik ez a a korrekciós munka. Tehát ezt nem mi saját magunk találjuk ki, hanem meghallgatjuk a fogalózzókat, velük együttműködésben kezdtük ezt a módosítást. A második fontos dolog a túlszámlázás kérdése. Nagyon sok olyan útvonal szakasz van, ahol fölmerült az a probléma, hogy viszonylag rövid, néhány kilométer, vagy néhány száz méter miatt kell kifizetni egy nagyobb vagy hosszabb összeget. Én azt gondolom, hogy ezekben is gyorsan és folyamatosan, rugalmasan reagál az állami autópályák kezelő, ezzel kapcsolatos ügyeket. Azt nézem, hogy napi szinten médiós nagyságrendű transzakció zajlik az úthálózaton. az képest szerintem az a 40 akkor sem sok, hogy az idén számára rendkívül megterhelő lehet. Csak egy egyszerű nemzetközi példát mondanék, Franciaországban két éve nem tudja indulni az ottani új rendszer, illetve rendszer, illetve rengeteg kihívásra küzd, hasonló problémák százai vagy fordultak elő a német rendszer után még egy évvel is hogy teljesen új rendszert kellett építeni. Én azt gondolom, hogy a magyar rendszer ezekkel a problémákkal együtt is. Egy-egy kérdésem volna önökhöz, különös tekintettel arra, hogy Váji úr azt mondta, hogy fél kilenc után egyéb elfoglaltsága van, Egyrészt azt kérdezném a főtitkár úrtól, hogy mennyire vált valóra az a felvetés, az a hipotézis, amely egyébként arról szólt, hogy ez jó-e vagy rossz, ezt tegyük félre, hogy ennek a rendszernek a bevezetése elsősorban az anyagi tehertétel okán meg fogja rostálni a szállítmányozókat, akik közül csak az erősebbek maradnak fenn, akiknek a gépparkja öreg vagy kevés autója van, azok ki fognak hullani a rostán, vagy azok nem vehetnek abban a piaci szegmensben részt, amiben a többiek részt vesznek, mert nem lesz hozzá igaz -e ez a tétel? Tapasztalat, hogy igaz. Hál' Istennek nem a számba, mint amikben előzetesen prognostizáltuk, de az első két hónapban több mint százan hagyták abba a tevékenységet a tagjaink közül. Hány tag volt? Csak egy, szeg... egy másodpercre hány tag volt? Hányan hány, hány, hány, Hagynak fel ez a tevékenysége normál esetben? 1900 tagja van, de nem ez a döntőben, hanem országosan, hiszen amennyire én meg tudom működni, és nyilván a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak erre pontos adatai vannak. Vannak cégek, akik a 17. ármézőből 6 hetet leállítottak vagy eladtak, elbocsájtották a gépkocsi vezetőket, hogy a másik 10-et működtetni tudják, mert az előzetesen befizetendő pénz, olyan mértékig megterheli a jelenlegi fizetési határidők miatt, tehát hogy egy fuvarozó nem általában nem 8-10 napra kapja meg a Fuvardíját, hanem 30-60 napra, hogy ennyit hitelezni az izemanyag hitelezésén túl már nem tudtak, nem tudnak. Ebben valamit segíthet az EU, EU díjhitel, hitel, ami azonban még nem igazi gyakorlat, hiszen ha jók az információim, akkor a több száz igényésből talán egy-két-híz teljesült, úgyhogy az késlet független. Köszönöm. Államtitkár úr, az két kérdés. Az egyik az majd nagyon röpköl ezt a legvégén, a másik pedig az, hogy ne maradjon akkor homályban, hogy mi történt a bevezetés napján, amikor hajnalban néhány órára vagy fél napra megbénult a rendszer. Én azért eljánék az Igen. És... Tehát uh, én nem gondolom azt, hogy emiatt a díjrendszer miatt hagyják uh, abban a számba forrózók tevékenységet, mint ahogy erről a sajtóban és különböző fórumokon súszó esett, uh, ezt a számok eddig nem támasztották alá. Az údíj hitelkonstrukcióval kapcsolatosan én azt gondolom, hogy messze-messze jobb és kedvező feltételekkel működő konstrukciót sikerült kialakítani szeptemberre, uh, és szeptembertől indult el ez a fajta finanszírozási lehetőség. Ezt szerintem ez az oka annak. Hogy... Akkor szóval engedjen meg egy oldalkérdés nekem, ez egy nagyon antipatikus kérdés lesz úr, de nem tudom ennél jobban megfogalmazni. Ugye a hazai géppartnak a jellegét az öreg és a műszaki berendezés állapotáról az EU-dai bevizetésétől függetlenül naponta lehetett hallani. Rossz a kérdés, de nézzel nekem. Igaz lehet-e az a tétel, amit most én fogalmazok meg egyedül, hogy végül is, és ez nem egy emberi minőség, hanem a műszakinak a megítélése és a korábbi rendszerhez való viszonyulás, hogy a férgese hullott, vagy ezt ebben a formában nem lehet állítani. Természetesen magát a kifejezés azért azonnal visszolút. Természetesen, de nyilvánvalóan tudja, hogy azokra az autókra gondoltam, amelyek füstötok áttak, amelyeknek a műszaki berendezése... Okozott, azok esetében már részben megtörtént a szakmából való kiszállás, ugyanakkor az ő pótlásuk. Sok kérségben nem igazán lesz majd lehető, mert Kista bácsi, aki a maga 50 kilométeres körzetében a települését látta el azt nem fogják egy nagyvárosból kiment kocsival. Ezt tökéletesen értem, és senki sem akartam magamra haragítani. Köszönöm. Államszitkár útát akkor marad a félnapos, vagy nem tudom hány órás kiesés, és amelynek a magyarázatával kapcsolatban továbbra is adós, vagy nem tudom, kicsoda, mert is született, de máig nem lehet tudni, hogy mi történt. A következő történt a rendszerű indodását követően órával, két órával. Egy olyan a rendszert kívülről, amelyen keresztül a rendszer internetes felületét megbénították, lebénították, emiatt kellett leállítani az útisztadési szolgáltatást. De hogy honnan indult és milyen célból az kiderült -e, vagy továbbra is lehet tudni? A rendőrségnek tart a vizsgálat, ennél több információ én sem rendelkezem. Nagyon szépen köszönöm. Az utolsó kérdés. Hogy természetesen a műsoromtól teljesen függetlenül, amire nagyon büszke vagyok, minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, de az illet épp úgy fog folytatódni, nélküle, mint ahogy, amikor volt, se tudta mindent megváltoztatni, függetlenül hogy a főtitkár úr jelentkezésének egy tízes kállán tízesre örülök. De a kérdés az, hogy nagyjából mikor kaphatnak azokra a kérdésekre választ a fuvarozók, amelyeket egyébként itt most a főtitkár úr részéről feltettek, de nem csak itt, hanem korábban írásban is. Szó. Hát, én most két konkrét kérdésről tudok. A... Igen, azt kérdezem, hogy arra vajon visszatérhetünk-e valamikor, illetve tőlem függetlenül mikor kaphatnak választ? A, az egyéb kérdésekkel kapcsolatban az azt a mién napon belül arra, hogy a két konkrét kérdésben a, mi lehet a megoldás, illetve az egyéb mikor kaphatnak választ. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy nem sikerült elvennünk államtitkár úr életkedvét azzal, hogy egy olyan ember jelentkezett, akinek az a tapaszt... nem már, hogy. Hogy mondjam el, hogy nagyon sok kritika érte az államot, hogy írja az államot, hogy nem jó gazdálja bizonyos tevékenységeknek a területeknek. Én azt gondolom, hogy itt... Uh nem kivételesen egy olyan sikeres fejlesztés megvalósításáról volt van szó, amire igazán büszkék lehetünk, vagy lehetnénk, még akkor is, hogyha volt az a rendszer indulást követően. Jó magyar szokás szerint előre temettünk bizonyos dolgokat. Nem hiszem, hogy itt temetés lett volna, nem hiszem, hogy a fuvarosztók egyik érdekvésseletének itt most ezt be kellett volna aranyozni. Ő azért telefonált, hogy a problémáikat mondja el, és szerintem ezt korrekt küldte. Általában, általában arra a véleményre, hogy az állam bizonyos nem alkalmas. Én azt gondolom, hogy itt ugye nagyjából az ellenkezési körül. Én ma nem temetni jöttem. Köszönöm. Én is köszönöm, főtitkáról. De jöttem. Viszont hallásra, mint kettőjüknek. Én, de, Nagyon szívesen, ezt én egyedül tettem, de nem esett nehezemre. Viszont hallásra. És most... Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.